مباب النخیر الحديث کتاب الله و شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم الله الرحمن <مؤمنون> الرحیم باب الصلاه بالسعی و صلاه سداقت استاد کند ایو ما دی وشو آ جوابے بتاو سداظیم حدیث کے احتمال ذھہد د جمعی صلاة <سلام> الجماعه صلاة <سلام> العشاء صلاة الصبح هرغه صلاة کې که قنوت وي چې ویتر په هم شامل دي تر ذکر کوي ظهرا باندې ذکر کوي هم ذکر کوي صبح هم ذکر کوي صلاح جی خنوط باهم ذکر کئی اخرین روشتانی ماجیگر تا دے صلاح چا عصر تا دے چه صلاح چا نور کی وسطا وی رات کئی صلاح چا عصر کی باتاوی نکل اگر ہم یہ دکلا تا رجید میں ثابتا نا کثان اچړو فقار صدوي جي غلامين لهم دې کثان وحل يد غلامان ودل دزيد مشاور ترمندي زرنا په د سراتي استاد کې تبوسي تي دې هي زهر دې دحريمور چې زهر دې بے چور سامت توافشلو سامت زیتہ باندې کثره تو کو او ويم زووی ارای کی سمارتو رویتی کناک چقادر رسول الله اسلام ظہر البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخوادونا دیو استلال کړي پیر څخه ظہر دے قول د رسول الله اسلام دا سریح دلالت نه ده چې زه دا ته دي شهادت الحال کوي استفاده له پیشکو چې زه غوړم او قول رسول الله صلی الله علیه و سلم پریکه صراحت دلالت سریح دا ثابت کړی چې زه غوړم رجال حاضر یا نه توڅه یو خليفه څلور سره ساهي ته رسول الله صاحب ښانې صلی الله عليه وسلم فلا يكونوا راعد الصف وصفران ان هه سفي قائدت امه تیارته خلق ورغرمه ان ما آرام کوتي یارت یا کوه خان الله وحات الرسالات والصلوات والسلام فقال النبي <سؤال> اسلام لينتي النار <سؤال> يارون او لا احرقنا ببيوتهم دن خلق دی، و لارش د جمع دکی قودون، ونید کورون ارپ در اوصمان، و رسول <سؤال> اللہ تعالی دیوی دی، چه صلاحات اوستاذ زهر ده، و دن خلق دی، اشارات انا مالون قلو، چه صلاحات اوستاذ سکمیو ده، زهر دی، اشارات انا مالون، و دن پورشلی، آیا، حجیرہ مے تماس پر انت حاضر ہوں حجیرہ ہا اٹیں چه دجدی دے او حجیرہ فائل زی خداشم دجدی تیم تو کاروبار ناد یو گلنا په طرف درامت راحت ہوں بالکل د دیوتی شه لال دے او رسول الله صلی اللہ او دیو دا نو تشکلا چه زکر صلاح تیو سارے چه محکم تیو دو صلاح تا دی دو صلاح تیو دو صلاح تین دی توی ایراب پینزوک تو خامشتا قشن تیو چه هاری او چین حالا محکم دو وی دو وی دو وی دو وی دو چه پینزوی کانا پاکی تحقیقات ها محکم دو دی دو دو او دغه دې یو قول دی د حاضر د دین ادا اتحاد دی چې دا زه دې مطرح حدیث اطلاق نه لرنه تین ما مرده ها انا کلنا نتحدث من با مشریدو دا فی اثر الرحا صحنا رسات راجین صحنا بسخزه راجین قال فردوني ليسعيا فقد يقرون علیه ناقشان كسان کرم تاتا سلام وی و لقد بلغنا الى اناره الصلاه يا من تفسروها وقال قال السلام اخواننا كنا نتصدى ان كنا نتحدث انها الصلاه التي وجهت في رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول الله في قاضي كاذي تمغزوري تاخذ مستخيم موجود قال وقد رفعنا فقال لها الزور في ذلك وقال لها الزور وحنك في ذلك بعد نورهم دي في أغوى دا صلاة عبد الله من شراء وليسا نور دي في أغدر لنا خلاك فقال لما دیکن زیادی ترسی ویدید زورا زولایی فلیسا فیحن نبی اسلام علی قول اللہ ینتهین ناقوام اولاو حر خن علی انبیو تومی رسول اللہ اسلام قانو ید سلی زوحب العجیرہ اولا یجن معفید صف و صفان فاندر اللہ تعالیٰ حیات ناقو صریح و دلالت لده صلاحیت اصلاح زوحب ری خود از وستدل <سطلت> دخوا على نها در الله. فهذا رئيس اللّه قدر من زیده مصادف ولم گرده عن رسول الله اسلام رسول الله سامل ام ناقل قره. في حاج الآيات عندنا في حاج الآيات عندنا دلين ما ذالك. لانا خج يكون, يكون حاج نيات اندر محافظة الاسورات لك خدا احتمال هم ہدایا د ټول صلوات تمه محافظت ده پاره کی چې ما سخین کی هم راه او څنګه بر ټول د محافظت ده پاره او حافظ علی صلوات صلوات وکرا لګا دی خلق تو قوت ورکل شو دا د ما مون باندې هم پدی یاد کی تاندي ورکل شو دا لکن ف دی خلق دایث ماتون جمگلتان دې را کړښېدا او دې ساني چې وصلات نوسته دای دې خپل راي دا دې را تندې او کړښې دې فوجي دې علما دې حافظ علي الصلوات او دې ذات پر کول چې منګلا تندې پترا کړښېدا دې چې وصلات نوسته مخه فكانت ظهر فيما أريد. ظهوراً مقصد داخل حافظة الصلاة. ولا سيئ الوستان، لا هذه الظعمة. وهذا يعني سلال للوستان. وهذا يجب هذه المحافظة الصلاة كلها. ومن المحافظة عليها، أعود حفاظتنا في حضورها، حيث تصلى حافظة المحافظة الصلاة. او ځینې خلک ما حاجی رسول الله صلي الله عليه وسلم کولونه اوریدل ما وقاله اني اشفاعه په صلاتي التي چې دیو اصرار کوو کله نکولا دا په کې چې وقاله اشفاعه يا په دې کوو نو څه د مکه چې په مني دي شفاعه ته تزید دي منذ عناونا قادم الله عز وجل <يب> بالمحافظات الين راح طول ما المحافظه الصلاه <تليه> تقول <أو> داخل ان كان له حافل الصلاه يا اخي على حرقا عليهم بيوت فليس به شيء من ذلك جديد على الصلوات الصائيه والصلاه اليمينهن وقد قال قوم درير وتقريط عام <أو> قوم دي شاغ يرى او دا موږ کوم دی صلاة جمعه دا مخکړه دا قوم کې اوسنی بسري او څومره مالک دی نه دی د دې په فلې په شک کې موږ صلاة جمعه لري او جمعی نارو سکیده لقد حمامتو کلا قاسو کما ان آمر رجلان چه عمرو کمی سیتا يسلی بین ناس خلق لمنزو کی صمع و حرق علا قومی بید او سیدمان پردنی خلق بانی یتخلقون جمعتی آدائی چه تخلقی تی بیوتیهم نزهنی وحکیه ده با جماعت مونږ دی یاد پر پتی شته رسول الله تعالی په خپل دا تمنا دا هره کړي دا کوم زمينه نرځي چې ځاوي په او دا ترخه قاعده دی او جناب چې با ثبوته صدا ہوئی دا ورته وره مااند په ټین کې دی په کور کې زات قورت او کو کورونه اوسه ځنا او دغه ټین چې تاسو کومه ځوابندی کولې تبې هیڅ یې چې تاسو کورونه جنو تاسو کورونه کې دیه څه وړي او د ځان ژوند د ځوابندۍ نه کوي دا روایت ان عبد الله عبد الله چې متفرقتي عبد الله بن مسعود فاد مسعود یاخذ انا قول النبي اسلام ذالک نماکاران متخدقین و جماعه په او دیکو خدای خیر و دې هم تا قریب خاص نه کتاب شې تقریب چې صراعت مستا دارج مينون دې دا مې تقریب نشته داسترې چې دې متخدقین او کور وسو دې شي حفاظت د صراعت نه کوي و ده نشته چې صلاته او استا صلاته جوړه دي چې لاله پس کړې دي کاله ان جمعته صلاته واست بل قال ابن مسعود دليل بل شان دي هغه د اثر او دا ابن مسعود یې کا قیدی داخذ دې د پاره چې راځي ني په حفاظت دمونه دا دې په وړاندې صداځه کا چې دا جیممون صلاتي استادې او موږ سکرینم په دېشتہ چې دې په نیمه باندې دې جیممون صلاتي استادې کو دې جیممون صلاتي استادې څنګه په خپل <سؤال> دا لري د صلاتي استاد صلاح ده او به وا فقر مسعود انا ما فرې زاریکره له متا یې دا غوینه دې وعید راغره ده خدا تاسو نشته دي چې د یمې مو کم صلاته استاد واه او ذا الحسن قال لي كانت صلاه النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرق على العاليه صلاه الجمعه لا داير ركيو وصل ولا شيء وقادر ويعمل اذا خلال ذلك بلکه صلات و استاب در سره شد ما جوړم زه او بعيس دو د سولولو دا د دې و جنا نو چې صلات و پاتې کیره بلکه دې و جنا دا کم پاتې کیږي ځکه خلک شو د سفرا په کولی کولې د تزغاپ لگاوه د جيمي مانځ په سي د با جماعت مانځ په سي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا نه و دې پریشانو رسول چې مناچکانه او استهزانه غپ لګئی لبا جماعت باندې ذمہ دارवाडी چې راکونه و رسول شي حادثه منم زغاری دا سوچ چې شایذ لا پسه مستهزانه غپ لګئی کړه کړه غیره پسه غپ لګئی کړه کړه هلن پسه کله کله یहात پسې کله کله هجرت پسې دې ښار کوله ها خو زمالات نه رسیدي کومې ځات څه دي نو کوم نوم الله استعمال دي او هغه په سوق مستحزانه غپ لګې چې اغله ثور پېشي صدا کندا جهہات، کندا علم، کندا خود کندا کندا حج، کندا 돌یه کیلی پکتل کرد. کندا حق هورت ق 누구 په seeneran. ihrما تو اس محجارәد. سین وہا ویچه، undران کندا تعالی، ten pakaq bi engineering Architectural theorست. ، هاً ش 편 دا spirکتلده کر دار محمدد خواب. سن،ه بول ان ویچه، دا درس اقناゲ نا اکنا دیو دار استنم. دو فکر درس وزها غ общем زلنه دار 적 Bond 2 Techn组 و ابل ترجم ک occurs امرتي كانت عليم ما شعردی انتـم یون plural还是 ¿ يوم? ویون excited ون ك��لاch اول شرک ترنه نوت در وف ر commissioned شهر جو stewardship نوخو محساه تاريFO نوبراشر't dáمات نیونه لنه چه مئتا فرید ورشاط عالو شایل فی جملی رو определئت حالت لوگرم الجوجق حتیبا <تصفح> استنیږي مزل اوس طرفه شيخ مول او بدني وعلمي فاطمه زهرا زمما مولا فاطمه زهرا راغچا خبري شروع لې شي په منګ چې سخت راغلي ومن وطن نو سي خو ته سوالي وطن پیښو دي ډېر څنګه نه عارف محجيد تکوي <تصفح> مالا سن وسرانا په قلاله يا خطاب شروع ماي محققيه من څنګه دې څه کول من تاسو چې ورس ته کول تاسو نه منل دا غیرتین وای او ورس ته متن پخو من من خویندهان په بنگلاديش راغله منو ستادې ستای ماګې دوم غیرت چرتو خو څه سره دا مال دا ور خپل تاریخ نه نه خبرارې دا یو چاپ لاج نکچه پکم دي تا کې نو دې دې نو یې کومه اجیر مرته د دنیا ته پوسه تا شي دی بابا چې تا حاله ما شاه حبرګه حاله وي جرابه تو شي دې کړوي به دي هر کومه ما پلا په دلته ښه دي ها دلته خو دې عجب څنګه راټنګي و دي سړي دغه ما ته چې ته شیخ نومه ته ته د طاهر او شاه ګل دې مالا وي دا ذکر کې ما خدای شان غنو خدای دې کېږي دې توګه دا به را دنيشنه نو په داوا کول دي چې د شيخ زمنګ موري هډرو وي شيرا دي فره نه ماده پوره پوره تاریخ دي شيخ توګه د کانګرس تنظیمت کړه دي ندي اعلی পরিষদের خو وقف کانګريزاني د ملګری ترې د شيخ سیاست د ښه سیاست هغه د وافره په دې دا خبره هم د ناغه ته راوونکی موزه په ټلیفون او کټوټه ټلیفون کوزور روانه ها دا استاده کهنه بیانویتا هيجر ته دی پکې یادو د ریاست کې د اخلو د ابراهیم ریسان پدې د اخلو د پیغمبر صفنه او د پیغمبر نه کې خپل حال نه وره چې اندوی وطن ما هم سوم من بونکو نه اوسه او اوسه د هغه نه کومه نکې د مالل تحقق د پدای څخه د رحمت کې غلکه لیکن جیہا د نوم بسنه کو قدر نکوه اوس او کای ها ګیره نه پریږی او ګیره په څیر خنداګانی کوي که شي زما د وسو د دین خلق او اماده صداور کړي لکه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې ول صداور کړي و ځان چالاکه کړي و ابن مسعود قران یو او چالاکینه ابن مسعود ته د سین شوي ابن مسعود حیران شو چې دا محقق د زمانه د کریمیناراره ایا تا وی شهلکه قسم په ما خدای ما خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل لري به وځان چې علاقه او شهدا سپيران انده چې علاقه جاله وي چې اره او چې دېږي هغه نه ویل بیا خو ټینګ ده دا وینې ته څنګه زم ما کرا کې چې نظر کوټ او کوټ کې او شراب شراب خصوص کو سکله ویناو حال ویفه او خاطر او شاید لا په غف لگیں او تاسو نه باندې و پکوړو ولچی اې د دې چې و د وینین درنه کنه نه کړی دا یي څنګه غره تر وره ما په ورته صحیح او سوچي اسلامي نهونه پکې نو دا من مونږ ته تیار کینې او سیاست تر پکې او نو نه محدده ولاکه واقع واړه پټای او مونږ په خپګې خپتې وایې په خبرې کې نه راځي ها او غلطه تېکه کار نه او ځان ته مجاهد و ځان یې ابو زید کوه یو پنځه غوندی کې په شای وړه ځکه ته پاته مونږه لګي نو ځا خدای غشنه خاندې او ځان ته مولاوی د کوونه فاله وغه پنځه کې کلر یې دې په کني او دغه ټوټې پټو ني ولې یې د او څه څه تا کورینا فایز ثناری اپنا او څوټی پټه نه راخدې کاه او تدبیرې او ځان ته تدبیرې پرور مشي لګوندره غره په دې کولې کینی ابل ته چیرې او ماده مشانه یو څه شي چیر بنا کوي چیر کومک الکه چیر نو پر ما پوله دی کومک اچھا ام سلام یا هغه را کې خیر کې و صاحب کور دې موږ مشوره نه وکړي بده و څه هغه دا هغه شخص نو ځان دی ها شاعر الله باندې مخه موږ کوي خی احترام به كله بده پدې د محبت هم مو ته راڅ سره دی اا جماعه دا ها اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا يبدي حقوقه نو سره د مهاویې او یوې قال حدثنا رجل وعثر قال حدثنا عبد لا اتهم علماء اگر چه پطور دے مقصد او دثار مونږه هم نه پاتې کېده خو چې صوت دګنی لاوی دی او پیریچې عمل راټله ها لمبا د اور نواک ما او دین ستاره د مقصد منزل کې شو جماعت ولې حال فحال کوفو وهما جننا و غرو غرو هو حاجی با غا من شريده <تحكى> ثا و ثشه په توجه باندې و نه کې نهي <تحكى> به لو انرز جننا دمنا فلای کړه خلک کو یو سره دا وڅی دا خلک یو دکتاو نمر ما ته ني یا هم تنام رجا لا <محا> <اللزين> هم ها تخلق على آل حاضر دور الذین ها تخلقونان حاضر صراط فاضر مها علیهم بالنیران ویسیزم طور فوح. او زينه استاد نن په اسکرېچ سره ته او استاد هان او ما چې زره نور وی دي هان استاد و یې نه وی دا ها هغه ت سره چې ما پر مخکه حالات او خام مست پې لګولنا خه ګ لول سګه لګولی او هم بلغه عنه شيئن دایو سری کپ لگولې مستحزانا مناسبه ها وهدا ځینې خبره ان دا هغه د آ رحم محمد دی ویلی محقق انا هم دا غی اک اتحاد یادی تاسو قناه شهید مصطفی مندې ها او چا غدې زو نه دی ویلی ها واخ په اړه د اما کي ځوهر ولې هغه پیغمبر او وصول اسلام ها ورجا لا يا وريه فينا مقد قد حدنا قال او ان ابي قال صلى الطلبه بعض ظانانه مه دی چې دا قو چې دا قو چې دا می دا به توص کوبا خونو او قنو قبل <سؤال> رو چې دی پس ک دی پهثارمان ک دی او د قبل روخ د حوا لید عادت دنا طالې د جمعې د عادت څخه ما دا چې او هو د استا مو صلات د کو قنوت نشته نصار کے قنود بانے ذین قسام قائل دی دنیا آباس نقل لے بللہ فضل مصنگوی اخو حدیث که خدا نشتے چه صلاحاتی اصلاف سرے خدا چا مانے لیدار دنیا آباس سرہ چه صار نو صلاحاتی اصلاف سرے وقف خودی کام وقف خودی کام وقف خودی کدا په څنګه نظر شوهه او دې کې خو نه بار تا وای چې څار ماندی کې نظر شوهه حال <سؤال> لري کدا دا دې کې بل شان تر وې ته هم څه دې زید فتاولغه يقوم اللايقانتين خنود نده مراد نده یمنه نذیره بلکه سکوت مراد ده تدین سکوت صدا پیش گئی هر او صداه شفاء کے سکون میں ست شامل ہے ہر عاد 83 دي په خزي به واي نو قنو تک قنو کنه نه دي خونو مراد واه ها قنو دي تهم غيره خپل کلی حفظ الجناح شي فان جناخ خپيت ميناني مته غزل البصر من رهبه العين ذرفت كل الى لا ناخذتهم شي هم له واه کما ته كونل نه كنبي استامن شين به خو زنانو په بارک کرا او ما يخو جن كننا لله و رسوله به خو كونو داو خدا خوددین هم انکردی که ابن عباس و سار که قنوط نویل. خدا پاکویل باب قنوط که او بیخ برسول این اعباس نبتی خوددی کنوط و سار مالی که ها. زکر جب کتاب اللہ بس احیبیتیو نسنگی خوددیشه ها. داله نقط له وویلله شوه خو دا میې حاجو که غدا زه ک دی چې دی مخکمزمون د دو س تو د قوت هم کېدي شي د ی نه پوتس چول صلاتا دیر اوما صلات استاد آین بھی رس اکتا وoyu ر Labor אחت سطح دوستها تجل دوست ولا صلاته استاد آنا دوست و śلات سطح اوما دوستiento پucchومن خورا فل moeten ترجل những ودار محرم اس ط espe став و فضل